setdivendres, 13 de març i a l'informatiu de la Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament ha decidit tancar totes les dependències municipals des d'avui a les 12 del migdia fins d'aquí 15 dies hàbils. Escoltarem la conversa que vam mantenir ahir amb Josep P. Ferrer, alcalde de la nostra vila que detalla les mesures preses pel Consistori per prevenir el coronavirus. Ahir es va decidir, primer de tot, que tots els actes estarien ajornats, s'ajornarien, i d'altra banda, que tots els equipaments municipals restarien tancats també durant 15 dies. La informació comarcal ens portarà a explicar que ja s'ha detectat el primer cas de coronavirus al Baix Empordà, malgrat no saber la residència d'aquesta persona de 42 anys, sí que se podem confirmar des de Ràdio Palafrigill que no és un veí de la vila. D'altra banda, comentarem amb Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre, que el coronavirus fa perillar el sector turístic de la Costa Brava. I finalitzarem aquest informatiu monopolitzat pel coronavirus conversant amb Josep Pascual per saber la meteorologia per aquest cap de setmana. Comencem aquest informatiu de ràdio Palafrugell i ho farem explicant-vos que l'Ajuntament de Palafrugell, després de la decisió que hi va prendre d'ajornar tots els actes i tancar tots els equipaments municipals. Doncs avui ha fet una nova passa davant de la prevenció del coronavirus. En aquest sentit, avui s'ha de dir que es tancades totes les dependències municipals de Palafrugell, no obstant això, això no afecta a la policia local del municipi que continuarà oberta. Aquesta mesura s'ha pres avui i s'ha començat a aplicar a partir de les 12 del migdia, per tant fa escassament més d'una hora que ha començat aquest tancament de totes les dependències municipals de Palafrugell aquesta mesura afecta, òbviament a l'Ajuntament de Palafrugell i a la resta de dependències que tenen de cara al públic, però no com dèiem, a la policia local que continuarà amb la seva tasca habitual no obstant això, la ciutadania hem de dir que podrà fer totes les gestions via telemàtica, així com on podrà trucar per resoldre consultes i dubtes que tinguin. Tanmateix, davant del probable increment d'aquestes consultes, s'incrementaran els serveis telemàtics. D'altra banda... Les reunions amb l'alcalde i amb d'altres serveis municipals es faran sempre amb cita prèvia i l'ordre de prioritat per atendre la ciutadania serà segons l'urgència de la demanda. A més, les hores es donaran de forma individual per no posar doncs, eh, perquè no hi hagi cap perill d'acumular eh, diverses persones en un eh, espai eh, molt petit. Per tant, doncs, l'Ajuntament de Palafrugell fa una nova passa i en els propers 15 dies hàbils, ha decidit que totes les dependències municipals llevat de la policia local de Palafrugell restaran tancades. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, també parlant del coronavirus i és que hi, des de primera hora de la tarda a Ràdio radiopalafrugell.cat vau trobar l'entrevista i les paraules que l'alcalde de Palafrugell va deixar en relació a la notícia que tampoc us vam poder explicar però que sí que us avançàvem que totes les activitats de Palafrugell així com tots els equipaments municipals restarien tancats durant 15 dies Nosaltres ens vam apropar a l'alcaldia, a l'Ajuntament de Palafrugell per parlar-ne amb Josep Piferrer Alcalde de Palafrugell, us deixem amb aquesta conversa que vam tenir ahir pels vols de les dues del migdia amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Doncs visitem l'Ajuntament de Palafrugell, estem a l'alcaldia per, per parlar amb Josep Piferrer. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, conversarem amb Josep Piferrer d'aquestes afectacions que està tinguent uh, doncs diversos... Uh, bueno, no, tot el país arran del, del coronavirus i també palà on doncs, s'ha vist afectat per aquesta, per aquesta pandèmia, ja com la qualifica l'OMS, i després de diverses reunions heu arribat a una sèrie de, de punts no?, per, per, que, es, que es faran a, que es donaran a terme aquí a Palà-Frigell amb, amb diverses activitats i actes que, que hi havia previstos i que es veuen afectats per aquest coronavirus, no? Sí, el primer que voldria deixar molt clar és que hores d'ara nosaltres no tenim cap coneixement de cap cas a Palafrugell ni a Rodalies. Jo crec que és un aspecte que és importantíssim de poder-ho recalcar, perquè a vegades eh, bueno, amb xarxes socials o en comentaris o rumors poden sortir eh, fets que són disvirtuats, que es disvirtuen una mica la, la realitat, i l'altre és que hem pres una sèrie de mesures no perquè hi hagi un cas de contaminació, sinó per, per sobretot per això, per, per intentar evitar un cas de, de, de, de, de contaminació, com ha sigut, per exemple, crec que és igualada, que portem moltes reunions aquest demà, que era, que era una població que, que feia 24 hores estava tan tranquil·la i que ara doncs, han, de, han hagut de córrer molt a fer una, una sèrie de mesures molt urgent quan ja tenien la, una persona contagiada, a anar allà i amb molts de possibles uh, uh, portadors de, del virus uh, escampats per la ciutat. Aquesta diríem, això el primer que ens, ens m'agradaria transmetre a la població. Eh? Per la Frugell, a hores d'ara, uh, el dijous, uh, um, cap a les dues del migdia, no tenim cap constància de que hi hagi alguna persona infectada. No està això... Ja des del Govern de la Generalitat s'han pres tota una sèrie de mesures que ja es ven anunciant des d'ahir, eh, també doncs, estem a l'espera de doncs, si n'hi ha de noves, però eh, arran doncs, de, de l'activació d'aquesta d'aquest no?, pla d'alerta doncs eh, heu decidit, eh, com en molts altres punts no?, de, de la comarca, eh, prendre una sèrie de decisions. Sí, ahir van arribar les primeres, les primeres recomanacions, no recomanacions o obligacions per part de... Per part de, de... De la Generalitat, una era de part del Departament d'Educació, les altres eren de la Generalitat en general, que restringien molt eh, l'ús de les instal·lacions municipals per a activitats amb, amb, amb ciutadans, en públic, val? i això, el fet que aquest, ja ahir varen fer una reunió, eh, diríem, com un gabinet de crisi que, que tenim creat amb els tècnics de la casa, amb els, amb els coordinadors d'àmbit, i ja van prendre una sèrie de decisions i avui aquest matí ens han a trobar i hem, hem pres una sèrie de mesures que creiem que l'única cosa que fem, no fem un pas més endavant que l'altra gent, hi ha altres poblacions que han fet una cosa semblant, sinó que, deia l'exemple d'abans, no? el que havia passat Igualada, que és el que ens fan prendre. Què diuen aquestes mesures? Aquestes mesures van sobretot per eh, tancar totes aquelles instal·lacions municipals on hi hagi activitat de públic, una activitat, no, no l'atenció ciutadana, sinó activitat. Per exemple, a les instal·lacions esportives que és una de les coses que els va parlar més, no? Les instal·lacions esportives que en el principi hi havia unes recomanacions de que no es podien que s'havien de fer les, les, les competicions en porta tancada, però després a la tarda a la vespre a totes les federacions ja van suspendre, o sigui, que diríem, nosaltres el que és competició ja estava suspès per si sol, però semblava absurd suspendre les competicions i continuar mantinguent les activitats d'entrenament en el qual s'hi barregen a, a, a, a, a, doncs, sobretot a metat escolar alumnes de diferents escoles i fins i tot de diferents pobles, i ha pobles veïns que venen fer activitats aquí. Seguint aquestes recomanacions de que la, la, la millor previsió és, eh, és eh, fugir d'aquests contactes més o menys massius, llavors el que hem decidit és instal·lacions esportives a partir de, de demà, divendres, a primer hora del matí, o sigui quan es tanguin avui aquests aquest, aquest dijous a la tarda a vespre, demà ja no s'obriran i tirem, totes les instal·lacions esportives tancades tant per el que fa a activitats de competició com el que fa per activitat d'entrenaments o activitats d'oci com podria ser la piscina, la piscina tancada pavellons tancats, camps de futbol tant l'estadi com el gargal tancats tota la competició esportiva lúdica i de competició tancada entrenaments també eh, si una vegada fem això passem al teatre, en el teatre per exemple, aquest cap de setmana les, les, les activitats que teníem estaven molt relacionades amb entitats del poble que ja els havien eh, havien ajornat. Nosaltres havíem, havíem suspès les activitats de teatre que organitza l'àrea de cultura per als escolars de Palafrugell. Seguint amb aquesta línia, el teatre també tancat. No? Biblioteca tancada, o sigui, tots els llocs de llocs municipals de Palafrugell que hi ha, aquesta, aquest intercanvi de, de gent, el, tanque, el tanquem, per intentar evitar tota la possibilitat de contagi que puguin haver-hi. No? Biblioteca tancada, eh, Museu del Sobreu tancat, Can Genís tancat, el Centre Municipal d'Educació, eh, que fa referència en el que és competència de l'Ajuntament tancat, després, si en cas, parlarem dels centres d'educació, centre, el Centre Obert Municipal tancat, l'Espai Dona tancat, l'Espai Jove tancat i altres, i altres equipaments que fan que se'ls poden escapar alguns que fan aquesta activitat. O sigui, tot el que és eh, en aquests llocs, ja si facin, facin activitats als ciutadans, seran tancats. D'entrada, mantenim encara, eh, a hores d'ara, oberta aquesta atenció pública en les, les instal·lacions municipals. Val? De totes maneres, hm, estem una mica a l'espera les, del que ens digui les recomanacions que dongui la Generalitat i segons, el, segons això... Eh, doncs Llavors farem el que el que hagin de fer. dir, Avui per demà tanquem això, demà al debatí ens tornem a reunir i tornarem a parlar-ne i acabarem de, de, de decidir a veure de quina manera adequem aquesta atenció a la població Uh, perquè hi ha una part d'assistencial que aquesta l'hem de continuar deixant, però l'altra veure com, la, com adequem aquesta atenció al ciutadà per de tal manera de, de, de continuar donant atenció, però també aquestes mesures d'alerta que estem ara doncs, es puguin anar complint. No he parlat d'escoles perquè escoles estem pendents hores d'ara, en aquests moments encara no tenim el comunicat oficial de, de la Generalitat, Eh, sabem que ja hi ha hagut una reunió sabem que s'han pres una sèrie de mesures però d'entrada no ens avancem esperem que siguin en el departament d'ensenyament de, que, que, que els adongui, els adonarà si no els ha donat en aquest moment, d'aquí 5-10 minuts tenim notícies que, que els adonaran. En aquest sentit, to, tot apunta a no? que se, es tancaran escoles, eh, instituts i també universitats, centres de formació d'adults, eh, això encara no, en aquesta, aquest moment, no? en aquesta conversa, doncs, encara no és, no és públic, no s'ha eh, doncs, no no publicat, però sí que eh, se, se n'està parlant eh, ja, doncs, des de la televisió de, de, de Catalunya ja està avançant aquesta, aquesta notícia, també altres mitjans se'n fan ressò, però de moment no s'ha publicat res al respecte. Hem estat parlant que al final això és un dia a dia i per tant cada dia s'ha comentant i s'ha actualitzant el que el que passa eh, referent a aquest eh, coronavirus. Per tant demà tenim una nova reunió, eh, de moment eh, són també 15 dies els que el que es tanquen aquests equipaments que, que acabem de comentar. Sí, demà la reunió sobre sobretot per aquesta atenció al públic. El que se tancarà a partir del el dia 13 de març, eh, són 15 dies naturals, a l'espera sempre del que ens diguin de, de fons eh, supermunicipals, o sigui, en aquest cas, la Generalitat. Nosaltres estarem una mica atents al que digui la Generalitat, si s'ha d'escurçar o s'ha d'allargar. Però d'entrada, eh, la previsió, perquè la gent pugui fer una previsió, estarà en aquests 15 dies tancats. Me n'hem oblidat de, de dir també eh, que una de les activitats que també regularem és aquest cap de setmana serà el mercat el mercat, amb aquesta previsió de les mil persones que diuen de que nosaltres hem de, de tenir molta cura amb les activitats de mil, de mil persones, si agafem tot el, el mercat des de, des de Plaça Nova fins al Plaça de les Devedores, allà hi ha més de mil persones, llavors el que fem és restringir i restringirem fins al carrer Vagú o, dit d'una altra manera, tot aquest, el mercat que fa aquest servei assistencial, que podríem tenir assistencial de, de menjar, de, de fruites, verdures, i carns, i aquest, això, això es mantindria obert i tancaríem tot el que, et, el, el que és més de complements. Mm -hmm. Totes les maneres, amb això, les coses he fetes ben bé així, és una cosa i l'altra, però també ens ha passat, però també al tancar-lo en allà nosaltres ens restringim d'organitzar un mercat amb menys de mil persones resttingeixen sí, aquest tipus d' de parades, no? però no l'accés no a la gent. No? La gent hi podrà accedir normalment eh, com, qual, com qualsevol altre cap de setmana. No? Avui dijous sí,us sí o sigui dijous, el que han fet és planificar això. He planificat aquest dijous ja s'han comunicat als paradistes, de la part de complements, de robes, sabates i tot això que no poden venir demà de matí eh, o demà o, o dissabte perquè nosaltres estarem en guàrdia eh, doncs, tots aquests dies eh, i caps de setmanes inclosos, en el moment que la Generalitat ens, ens faci algunes recomanacions eh, de sobre, sobretot en aquests llocs que hi ha tanta eh, eh, acumulació de gent ens, ens, ens demani aplicar alguna cosa, evidentment l'aplicarem sense cap mena de problema. Nosaltres també anirem actualitzant totes les notícies que s'esdevinguin referents al coronavirus i doncs, també amb aquesta notícia no? que l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit ajornar totes les activitats i també ha tancat els equipaments municipals durant, de moment, com a mínim 15 dies. I per acabar, com, ha, com has començat, no, Josep, al final recordar que de moment aquí a Palafrugell i a, i a la comarca no tenim constància de cap cas de, de coronavirus, per tant, també una crida la calma, de moment són aquestes mesures preventives, no? Sí, a la comarca ja no ho sé tant, vull dir, però faig referència a Palafrugell, perquè sí que hi ha un sistema d'alerta de qualsevol cas que hi hagi a Palafrugell, els serveis municipals se'ns enteraran, i dic que a hores d'ara en aquests moments no n'hi no ha cap, mal. i he estat en contacte amb els ajuntaments, aquí més a la vora per aquest de dematí, per també aquestes mesures que aprenem, els hem comunicant amb uns als altres, i eh, cap, cap ajuntament m'ha o que a Parc Calde, en aquest cas, m'ha confirmat que hi hagués en algun cas en la seva població. Vale? Jo crec que, és, jo crec que en, aquesta, en aquests casos, i veient sobretot el que ha passat amb altres poblacions, de que quan han pres les mesures ja era massa tard, eh, preferim de que ens diguin de que ens hem sigut acusarats i hem, hem, hem, ens hem passat de, per les mesures, que no pas haver de lamentar eh, infeccions o gestes sobretot amb gent gran, doncs que sabem que, que, que terriblement aquestes infeccions són, són molt punyeteres amb aquesta gent. Doncs com dèiem, seguirem actualitzant a través del 107.8 de l'FM, també a radiopalafregell.cat, totes les informacions que es vagin esdevinguent relacionades sobretot amb el nostre municipi, però també en, en general amb el país, eh, als referents al coronavirus. Josep Pi Piferrer, alcalde de Palafregell, moltes gràcies. A vosaltres. Doncs una conversa que, com us hem dit, va mantenir ahir amb Josep Piferrer, quan encara doncs, des d'educació no s'havia donat la notícia que totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya estarien tancades durant 15 dies, des d'avui mateix, i d'altra banda doncs, tampoc s'havia confirmat la següent notícia que us oferirem en l'apartat comarcal. Doncs, com dèiem, moment per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui, divendres 13 de març, i en el qual doncs explicarem que ahir es va confirmar el primer cas de coronavirus a la comarca del Baix Amor. Empordà. És una informació que vam conèixer ahir a última hora de la tarda i és que Salut ens va informar que tres dels nous positius per coronavirus a Catalunya d'ahir dijous eren de les comarques gironines. D'una banda tenim un home de 45 anys, resident de la selva, un de 48 del gironès i un darrer de 42 anys de que viu al Baix Empordà. El departament, però, no detallava l'estat en què es trobaven aquests afectats i malgrat que no no, tampoc s'especificava el municipi de residència de l'afectat del Baix Empordà Ràdio va poder confirmar que no era veí de la nostra vila. Segons avançaven també des de Televisió de Costa Brava, el pacient va ser ingressat a l'Hospital de Palamós per problemes respiratoris a principis de setmana. Des del primer moment se li va aplicar el protocol per tractar el Covid-19, les complicacions en el seu estat de salut, però el van fer traslladar fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Des d'allà es va confirmar la seva infecció per coronavirus. En aquest Sentit, la seva dona i filles han estat posades en quarantena domiciliària a l'espera que els facin les proves pertinents. En aquest cas, tant si donen positiu com si no, hauran de mantenir-se aïllades durant 15 dies. El Departament de Salut també hauria avisat, segons Televisió de Costa Brava, els seus companys i companyes de feina perquè extremessin les mesures de precaució. En aquest sentit, doncs, ara que hem conegut la primera doncs, persona infectada del Baix Empordà per coronavirus des de salut, una vegada més recorden les mesures preventives d'higiene genèriques a seguida protecció individual enfront de malalties respiratòries. Molt important cabdal rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. També detallen que és eh, Recomanable evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com ara tos o esternuts. Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda també és una de les recomanacions com tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un salús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o estornudar i rentar-se les mans de seguida. D'altra banda, també apunten que és imprescindible evitar de compartir menjar o estris i altres objectes sense netejar-los degudament i, per últim, Recorden que no s'han de prendre precaucions especials amb els animals a l'estat ni amb els aliments per evitar aquesta infecció. Per últim, nosaltres us recordem que en cas de tenir qualsevol dubte podeu trucar al 061 SalutRespon o al web canalsalut.gencat.cat. Seguim parlant del coronavirus en aquest informatiu d'avui divendres de Ràdio Palafrugell i ho farem a, a continuació per posar-nos en contacte amb el grup Costa Brava Centre i és que un dels principals afectats per aquest coronavirus també és el turisme. En aquest sentit, l'Ariadna Ferrer crec que es pot posar en contacte amb el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià. Saludem a l'Arianna, bon dia. Bon dia. Tanim avui al matí en línia amb Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre. Bon dia, Martí. Hola, molt bon dia. Per qui no ho sàpiga, eh, que el grup Costa Brava és una entitat gremial doncs, que treballa eh, per la defensa dels interessos doncs, de les empreses, del, del sector de l'hostaleria. I bé, no sé, Martí, si ens podries eh, comentar una mica doncs, eh, com està sent el vostre paper, no? el paper d'aquesta entitat doncs, en defensa i representació d'aquest sector davant de les administracions. Bé, davant de les administracions està sigut relativament senzill, diguéssim, perquè elles són les que prenen les mesures, nosaltres les intentem entomar i desgredar i poder explicar uh, individualment, cas a cas, empresari a empresari, quan, quan se li generen dubtes. Uh, ens és més difícil afrontar una situació tota, totalment nova que, que no hem viscut abans i que és complexa. Hem, hem viscut la Nevada ara fa 10 anys, que, que va produir unes circumstàncies però molt, molt limitades en el temps 3-4 eh, dies on pràcticament es va paralitzar tot però després vam retirar, recuperar l'activitat molt ràpid aquí estem parlant d'una parada que pot durar en el millor dels casos aquests 15 dies eh, en principi però que en podia durar més i que ens podia xafar perquè ens entenguem l'obertura de la temporada la setmana santa que és un període d'activitat turística i hotelera important al llarg de l'any per tant bé, estem intentant uh, ser prudents però per altra banda ser conseqüents i ser col·laboradors màxims de l'administració per intentar evitar que, que aquest, uh, aquesta pandèmia ens doncs, acabi afectant molt més i per tant les conseqüències acabin sent molt pitjors que si ara no em de mesures uh -huh. Eh, aquest matí, des de Ràdio Palafrugell, doncs, ja s'ha comentat una mica doncs, el que han tractat els companys de Televisió Costa Brava respecte a eh, les anul·lacions i les, bueno, les poques reserves eh, arrel del coronavirus. No sé si ens podries recordar doncs, aquestes dades. Bé, aquestes dades també varien per, per minuts, és a dir, estan arribant anul·lacions constantment. Les primeres anul·lacions eh, eren bàsicament de, de maig, juny eh, i procedents de clients de llunyania, mercat britànic, mercat escandinau, que davant les circumstàncies decidien suspens en les seves vacances de primavera eh, o almenys canviar de destinació. Eh, ara la cosa s'ha anat complicant, hi ha, hi ha reserves de caràcter internacional que ens comencen a afectar el mes de juliol i també hi ha reserves, eh, diguéssim, més properes de, de client de proximitat que, que s'estan anul·lant, casaments que es sojornen, eh, banquets, festes, activitats... Per tant, aquesta, aquesta davallada és, és constant. Eh, què pot passar? Pot passar que un cop superada la crisi, el client de proximitat eh, decideixi que que reserva i que a més a més ha estat més o menys tancat a casa, amb poca activitat de lleure, d'oci i de turisme, doncs que en faci molta el mes de maig o al mes de juny però també és cert que el client de Llunyania, el client internacional del nord d'Europa, de les Illes Britàniques, és molt probable que el perdem ja per aquesta temporada, perquè aquest acostuma a comprar sempre 3-4 mesos d'empel·lació, per tant, si ara anul·lat serà difícil que, que ens torni a comprar. Uh, tampoc sabem si això es dirà amb un quedar-se a casa o es dirà anar ja no sé, a Àfrica, on de moment sembla que el virus no ha tingut cap mena d'incidència. És no, dir, no ho tenim clar. Clar, uh, també també sabem que som una destinació segura en l'àmbit sanitari comparada amb les del nord d'Àfrica amb amb Egipte o amb la mateixa Turquia. la qualitat de la nostra sanitat és infinitament millor i això el britànic i l'escandinau tenen clar, però ara mateix no no podem aventurar ni resultats ni pèrdues ni ni caiguda d'ocupació perquè repeteixo les xifres d'anul·lacions són constants i per tant, aquesta xifra la data segurament serà millor que la que tindrem aquesta tarda que s'hauran acumulat més anulacions. En uh -huh. Tanmateix encara tenim eh, podem tenir una mica d'esperança doncs, eh, en aquest sector eh, bueno, en aquests clients que són una mica més de proximitat no? Sí, aquesta és la nostra expectativa que si això passa ràpid eh, el client de proximitat eh, que, que haurà tingut uns dies de, de molt poca activitat tinc moltes ganes de sortir, d'estar en contacte amb l'aire lliure, anar per al el sol, d'anar a la platja i, i de venir l'Empordà. Però, clar, ens estem referint a gent de, de l'àmbit català, de, de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el nostre client més, més habitual, i el client francès, també del sud, també de Turing, de vehicle propi, de, que entenc que ho farà, però bé... El que no sabem ara és si, si som en 10 dies, direm, bueno, ja, ja ha passat i ja, ja no hi ha perill i ja ens podem començar a mobilitzar, o si sigui, resulta que, que la cua de l'afectació ens durarà tot aquest març, evidentment, que això ja el tenim clar, tot l'abril i al maig encara estarem en dubtes de si sortim o no sortim, però el maig és un mes també que costuma ser molt bon al mercat francès perquè tenen molts ponts. Ara, ara mateix és, és un incògnit, jo crec quan de viure dia a dia i veure com evoluciona, eh, esperar que, que tot això, tota aquesta paràlisi provisional serveixi perquè, perquè el virus no arrelhi gaire, perquè tinguem la sensació que el perill ha passat ben aviat i per tant a partir d'aquí tornarem encara al que ens vingui amb, amb màxim entusiasme i amb les ganes de sempre de ser un país d'acollida, de tractar bé la gent, de sentir còmode i ja està. Però si, si aquest pànic s'estén i la gent decideix que aquest estiu surt poc i es queda més a casa, doncs haurem d'entomar-ho de, de la millor manera possible, intentant que les empreses no se'n vagin eh, de gaire amb tota aquesta situació. Creus que pot el, pot arribar el moment en el qual es produeixin eh, tancaments? o o Perquè, clar, és veritat que és un rumor que ha anat circulant, doncs, per exemple, per zones més de l'interior, com a Madrid, però no sé si a la zona de, de la Costa Brava arribarà a afectar d'aquesta manera. Bé, torno a dir que nosaltres recomanem no obrir en els que encara no tenen obert, és a dir, retardar aquest període i evitar-se, per tant, el conflicte o la... La, la situació més dura i els que estan oberts estem en una situació realment de, de dubte permanent. Tenim alguna empresa que ha de decidit tancar, eh, fer 15 dies de vacances durant aquest període de vacances o de tancament, eh, però tenim d'altres que no ho tenen gens clar i, i nosaltres tampoc, només Bèlgica i evidentment Itàlia, però Itàlia per un arrons de pes, no, per, no perquè estessin en una situació de d'alerta o de perill, sinó perquè estaven en, en, en ple garbuix i de, de, de l'infecció. infecció, eh, han tancat la restauració, França la manté oberta, Alemanya la manté oberta, eh, per tant, no, no ho sabem si això ens acabarà passant, si això serà de caràcter general a tot el, a tot el país o a tot Catalunya o serà exclusivament de les àrees més metropolitanes o més denses no, no, no ho sabem, uh -huh. per tant reaccionarem amb la mesura que l'administració pública ens aconselli i ara per ara mmm, tenim molts dubtes sobre decidir-li un restaurant que tenqui o al revés que es mantingui obert i que sigui un espai més de servei com hauran de ser els súpers i les farmàcies Tenem que som un servei quasi bàsic en alguns aspectes i per a per algunes persones, per tant Eh, tenim dubtes, ara mateix hi ha una reunió en aquests moments es produeix una reunió de la Federació Gironina d'Hostaleria i també estem intentant que les mesures siguin genèriques perquè si no encara compliquem més a, a que el públic sàpiga una mica el que pot fer el que no pot fer, per tant bé que si al final eh, des de la patronal decidim un tancament, intentarem que sigui generalista, però evidentment tampoc estem en situació, uh -huh. nosaltres no som administració i tampoc estem en situació d'obligar ningú només de recomanar en tot cas. Uh -huh. Està clar que vosaltres us dirigiu a, als establiments però eh, el contacte és mutu? És a dir, eh, ja hi ha molts establiments que s'han dirigit a vosaltres per demanar-vos consell? Sí, sí, sí, és constant perquè és, és evident nosaltres ja és la nostra funció no? assessorar les empreses les empreses tenen dubtes, què han de fer els treballadors, eh, si són eventuals, si els han d'acomiadar, si els han d'enviar l'atur, si els han de pagar el sou igual, malgrat no tenir facturació. Per tant, aquesta consulta, eh, aquest tipus de consultes ens, ha, ens arriben constantment i a tota hora, des de, de l'inici de setmana pràcticament. Per tant, estem aquí intentant resoldre, però, però cert, per exemple, que la mesura... El tema de, dels fixes discontinus ha sortit en el boI d'aquest de matí, és una mesura del govern d'ahir i per tant, avui estem dient una cosa que allí no podíem dir perquè no havia passat i mm -hmm. i probablement el de d'avui tornin a haver-hi noves mesures i per tant el que fem és emetre comunicats permanentment la nostra comunicació amb les empreses ara ja portem uns anys és pràcticament tota digital per tant emetre constants circulars i comunicats sobre qualsevol novetat perquè l'empresa estigui com a mínim assabentada i prengui les decisions allò eh, sapiguent eh, quin risc en una i l'altra, quin risc mantenir-se oberts, quin risc té, o quines eh, obligacions comporta tancar i quines obligacions comporta respecte als treballadors per tant sí, sí, estem, estem fent la nostra funció més diguéssim que en dies de normalitat mm, Teniu feina, eh, feina i, sí. Imagino també doncs, que eh, les, normes, les normatives d'actuació de, de, de, bueno, de millora de qualitat etcètera, que també és una cosa, un tema que porteu en aquesta entitat també aniran canviant a mesura que es vagin sabent coses, no? Tret de, per sí. exemple, eh, rentar-se les mans etcètera. perquè clar, el sector hostaler de, Bé, és, eh, eh, és un ho tema que ho Sí, jo crec que afortunadament en aquest àmbit nosaltres tenim molta feina feta de fa molts anys sobre els temes de qualitat i sobre els temes de pulcritud. Som la zona segurament del país, de tot Catalunya, amb més acompliment dels de, de sistemes preventius perquè tenim molts i molts i molts establiments que han fet, he aplicat sistemes de qualitat, l'ecoturística, les ISOs, per tant... Això a les nostres empreses, a la majoria de les nostres empreses, és, és de rigor. Hi hagi o no hi hagi coronavirus, eh, que segueixin uns procediments en la manipulació, en l'emagatzament... El... Per tant, això no em fa patir gaire, eh, tot i que evidentment aquests dies hem tornat a passar eh, allò, gràfiques, eh, explicacions... Eh paperets per poder-los enganxar al darrere de la porta de la cuina, al darrere de l'office, a, a la porta de l'armari de la governanta, és a dir, tot allò que ens convé fer més que mai, que és que, és això, que, és que ser molt preventius, rentar-nos les mans, utilitzar guants, eh, de, evidentment d'un sol ús, llançar-los, fregar molt les parts metàl·liques, que sembla que seran que més possibilitats d'adherències tot això ho estem fent i ho estem recomanant que eh, pateixo tot aquesta setmana uh -huh. Bé, doncs eh, moltíssimes gràcies Martí per la informació eh, mira, ja és mala sort doncs, que hagi passat en aquestes èpoques però bé, ara això és secundari Lo important és que tot eh, torni a la, a la normalitat i que la gent es recuperi de tot això Sí, i, i a mi m'agradaria seguir donant Allà ha un punt d'optimisme a la situació. Mai és bon moment perquè passin aquestes coses, eh, però segurament molt pitjor hauria sigut que no hagués passat el mes de juny i que en mm. hagués afectat la temporada alta, per tant, eh, pensar que bé això que col·laborar al màxim perquè passi el més ràpid possible i esperar que a partir de Setmana Santa o que a partir del maig, Puguem fer vida normal tots plegats, els que us dediquen la comunicació, els que ens dediquen al turisme, els que es dediquen a una i, i els nens puguin anar a l'escola i puguin fer el que en teoria seria la seva vida normal. Exacte. Eh, moltíssimes gràcies Martí per la col·laboració. A, veure a vosaltres, si, a veure, que tenia bon dia. A veure si ens veiem aviat amb bones notícies. A veure, tant de bo. Adéu, gràcies, bon dia. Adéu, adéu, bon dia. Gràcies, a Ariadna. També agraïm a Martí i Sabrià, que sempre està disposat a atendre la nostra trucada per comentar doncs, els temes relacionats amb el turisme de la nostra zona. Una entrevista que podeu trobar des de ja a radiopalafrugell.cat. I arribem a la darrera de les informacions. I com és habitual, ara sí que canviarem de tema, ens portarà a parlar de meteorologia interna i és que tenim amb nosaltres en línia també en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit Bon dia Josep Hola, molt bon dia a tothom Bon dia Josep, la meteorologia i té molt a veure també amb el tema del virus perquè diuen que a partir d'una certa temperatura doncs eh, el virus no tindria afectació sobre les persones eh, de cara aquest cap de setmana però crec que baixa una miqueta, no? les temperatures, poder? Eh, sí, és a dir, tenim un cap de setmana que serà una mica indefinit eh, de fet ara ens està passant un front, o les restes d'un front que ens porten, doncs, per això tenim aquests núvols, i una mica d'aire tramuntana, amb a, sobretot en llocs alts, uh -huh. uh, i demà doncs, ja haurà passat això, tindrem una situació una mica indefinida, una mica d'anticiclo cap al nord, una mica de baixa cap al sud de la Mediterrània, això ens portarà una mica d'aires marítims i farà doncs, que la humitat sigui més aviat alta i que doncs, també hi tinguem formació de núvols un cel una mica indefinit, un cel variable, estones de sol, estones tapat, i aquesta situació s'allargarà també no només avui i demà, sinó també el diumenge, sobretot el de matí, que continuarà aquesta situació una mica indefinida. Però eh, per l'oest de la península s'està doncs, desplaçant amb alçada una zona d'aire més fred, que, que baixa cap al sud, i això ja de cara al dilluns ens formarà una petita baixa mediterrània, no serà res a veure amb el temporal que vàrem passar al gener, uh -huh. però sí que doncs, cap al Golf de València es formarà doncs, una depressió i això ens estirarà vents marítims, estirarà vents de xaloc, però això ja seria el dilluns quan eh, podria doncs caure alguna pluja. En tot cas, diumenge, doncs, Uh, demà i diumenge el vent serà fluix i el diumenge a la tarda sí que començarà a bufar aquest vent de xaloc uh, doncs amb aquest, sempre amb aquest cel variable i núvols que seran més abundants a partir del diumenge de a la tarda. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, ja ho veieu, eh, un cap de setmana així variable a mogudet, també de cara a la setmana vinent, doncs espera eh, que continuï aquesta variabilitat, és un dels signes, de, com ja hem comentat alguna vegada amb en Josep, d'aquest doncs, mes de, de, de març, que habitualment doncs, eh, ve fent aquestes, aquests canvis, eh tant podem tenir sol, com després, doncs, eh, i bones temperatures, com després, doncs, haver-hi aquesta variabilitat, com ens comentava, i a l'espera, doncs, del que passarà la setmana vinent, que, doncs, pot haver-hi més novetats, no?, més canvis, Josep. Com a mínim, a l'inici de la setmana, en tot cas, sí que, com deies abans, doncs, les temperatures seran més fresques que les dels dies passats, però res normal per l'època. Més aviat, podríem dir, més normals, perquè estem tenint unes temperatures, doncs, que pel mes de març, doncs, són més aviat altes. Com ja, de fet, vam tenir en el mes de, de febrer, que ho repassàvem anterior, feia unes setmanes, repassàvem doncs, que el mes de febrer també va ser un mes de febrer més càlid de, de l'habitual, estem tinguent, de fet, un hivern en línies generals, doncs força suau, no, no, no, no hem, de, hem patit en aquest sentit. Sí, sí, no no, no hem vist aquelles basses glaçades pel carrer i tot això que a tres vegades ha vist. Nosaltres, doncs, acomiadarem en Josep, el qual, doncs, agraïm que ens hagi atès un dia més a la sintonia de Ràdio Palafrugell i li desitgem un molt bon cap de setmana, Josep. Igualment, bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau. Doncs fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, 13 de març. Aquest informatiu... Que com ha passat a l'hora del PCG doncs ha estat monopolitzat pel tema del coronavirus, aquestes informacions que van sorgint dia rere dia. veurem doncs com evoluciona i per saber-ho si voleu estar al tanto de aquesta afectació que està tinguent a Palafrugell i també a la nostra comarca, doncs ja ho sabeu. Podeu seguir-nos a través de radiopalafrugell.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram, i allà doncs us anirem informant de tot el que vagi deixant aquest coronavirus aquí, a casa nostra, Palafrugell i també a la comarca del Baix Empordà. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens retrobem dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana.